Комісар Лендрен, 15 січня, 22 години 50 хвилин. Я прийшов до артеля в другій половині дня. Ніякого «юйо» у списку пожильців не було. А службовець, який, очевидно, приймав його напередодні, взяв на три дні відпустку. Я записав адресу того службовця, хоча мені, напевно, сказали, що у Парижі його немає – Поїхав десь кататися на лижах. Допитав кількох колег його. Робер Жентій підтвердив, що Ю їздив у Малі. Інші хвалили його, висловлювали співчуття. Не було успіху і в жанрмерії. Майор Тає, роз'їжджаючи своїм броньованим автомобілем по злітній Смузі No. 2, наглядав за відльотом важливого літака. Помічник майора складав перелік матеріального спорядження на випадок катастрофи, записуючи кількість комплектів засобів першої допомоги. Щодня разів з десять щиняється тривога. Бояться бомби, сказав він. Ми тільки те робимо, що бігаємо за підозрілим багажем залишеними сумками. Люди бояться дужче, ніж коли б їх покинули у хащах джунглів. «Уброн може спати спокійно. Нам ніколи займатися ним». Я заїхав на другий бік дороги до першого аеровокзалу. Мені не дуже подобаються криті стоянки, замуровані в бетон. Тільки на машина стала перед дверима під цементним склепінням, як до неї кинулись два озброєні бійці із загонів безпеки. Побачивши моє посвідчення, вони неохоче вгамували свою агресивність. Я рушив по платформі, пройшов до бару місце зустрічі. Місце те завжди було таке нудне, що здавалось ніби вокзальні кав'ярні, уже зовсім не кав'ярні, а символ нудоти. Обличчя бармена було мені незнайоме, я повернув назад. Зайшов до ліфти слідом за двома сьогодесами, котрі пошепки ділилися враженнями. Коли літак пірнув на 500 метрів вниз, я на силу оголдалась. На щастя, вони майже всі спали. На поверсі, де були різні крамнички, закусочні та піцерії, пахло смаженою шинкою, підігрітим сиром. Праворуч у закапелку, тьмаво освітленому мерехтливим неоновим світлом, два хлопчаки грали на комп'ютерах у кінець світу хто зуміє висадити у повітря увесь світ. На їхніх куртках погойдувалися пришпилені позолочені ейфелеві вежі. Прибув якийсь літак, і група пасажирів із нього підступила до буфету із вином та закускою. Походивши по коридору, я, зрештою, заглянув у бар і прихилився, спершись ліктями до стойки із низкою фіолетових і червоних циліндрів, які мали робити обстановку веселішою. Бармен знову підвів голову, дивлячись на мене. Гарячу сосиску і кухлик пива. Поки він обслуговував мене, я стежив за ним. Бармен прийняв з десяток замовлень, не зронивши ні слова, і тільки тоді, коли відповів на привітання якогось завсідника, я упевнився, що він не німий. Я саме старанно намазував сосиску гірчицею, коли якийсь високий чолов'яга, що випивав за одним із застелених червоною тканиною столиків по той бік проходу, підвівся і рушив до мене, селкуючись іти прямо, хоч у його стані це було і нелегко. Він рівномірно похитувався, і кусочки льоду колотилися у склянці, яку він тримав у витягнутій руці. Так у поганенькому пригодницькому фільмі підходить персонаж, котрий отут -от пинки з ножем на головного героя. Допав стойки. Склянка об цинкове покриття. Добрий вечір, комісари. Вирушаєте у подорож? Дуже рідко траплялось. Щоб я не упізнав з першого погляду якогось злодія, інформатора, свідка, з яким мені доводилось стикатись навіть кілька років тому. Я повільно розглядав його, Набрякли від алкоголю обличчя з мішками під очима, тепсько підстрижені вуса, бороду. Доброго вечора.